Що, здавалося, то розпашила лука після дощу пахне зіллям та квітами, а не тіло простого чоловіка. Запах той не можна було порівняти ні з чим, що знали в духлі. Одежа, в якій були духляни, так пропахла тим запахом, що, кажуть, навіть роки по тому люди ще тримали ті сорочки та кептарі, аби витягнути їх у рідкісну хвилину і вдихнути той чудодійний аромат. Коли ж ватра вже догоріла, і від окресів тіла не залишилося нічого впізнаваного, налетів сильний вітер, що приніс буревій білого цвіту не знати, що то був за цвіт, може з глоду, а може і з вишні. Одначе, то не була властива пора для них, аби цвісти. І все ж таки, всі, хто був на горі, скупалися в тому цвітові і спускалися додолу білими, наче потрапили у завірюху. Той вітер розвіяв грозові хмари, що запнули половину неба, і знову яскраво засяяло сонце. Згори всі люди, небалакучі, прошкували просто до старої штукингайзенової. Вони несли кошики з усілякою їжею. То був дивний харч. Вони несли масло, сир, маслянку і гуслянку, несли меди, яблука, мак і горіхи, несли жито, овес, бобаї, квасолю. І то була дивна учта, бо господиня приготувала кутю, як на різдво, зварила узвару і частувала всіх хлібами, яблуками, маком і медом, як на Спаса. Застілля нагадувало небо, де були водночас сонце і місяць, веселки і громовиці. І за столом тільки тих розмов і було, що про Себастьяна. Коли ж, пана, ці мокрі відпути? Прийшли до Господи, то почали запитувати – що то за поминки? Мов святий вечір, а мати Стукенгайзена нічого їм не сказала, тільки віддала їм скриню з прикрасами. А потім вигнала всіх корів зі стайні. Лише одну залишила і теж роздала їх. Затим принесла подушку, і почала з подушки роздавати цісарські золоті. А коли роздала все, що мала, сіла до столу і стала співати пісень. Лянге прочитав цей епізод декілька разів, не мов би намагаючись відрізнити фантазію Чешвишенського від правди. Навіщо біограф писав, що Штуккен Гайзен від стамого дитинства, відколи перестав ссати матір, їв лиш молоко, мед і збіжжя, як ото кутюг, що була невідомою ляне, допоки він не вивідав про неї в інтернеті. Що то був за дивний, лемківський звичай палити тіло. Наскільки Лянга дізнався, жодного схожого традиційного обряду не було. То був край скромної кухні, побожних і простих людей. Штукенгайзен належав до якось іншого, найвищого світу, а в тімі серед лемків вочевидь почувався своїм. У життя цих людей він приніс святість і чистоту,